<تصفيق> <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين <تصفيق> اما بعد درسنا مलेزم من libr menhajus salikin وتوضيح الفقه في الدين تاع طاريد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله ا ريتم ديريت تمه بر منانيمين në dytësirave, edhe gjërave të papastë. Fოთ Sehu, rahimahullah, mjafton për largimin ose menjanimin e seciles në dytësir, prej trupit, ë, robës ose vendit të faljes, të namazit, mjafton ë ose ose prej seneve tjera, të më thëmë të mërë parashysha i largonë prej trupit, apo prej vendit, apo prej petkut, mi afton që të largohet esenca, ose të largohet vet papastërtia, prej vendit. Që do të thotë kjo? Se dhe pak më vonë përmendet, se në që vëse në besin gjurmë, ajo nuk, nuk dëmëton. Të më thënë, atë në dytësiren, duhet me largu atë vetë ndytsiren që është. E, a nëse imbeten disa cilsi, si që është era, ose ngjyra, ose kështu me radhajo, nuk pengon. Gjithashtu, e, këtu thët se kërë shekhu në tjera libra, ka thonë se, gjithashtu, nëse ndytsires, me diqka, me ndë një mjet, i ndryshojnë ato cilsite qia, dhe bën cilësi të mira, atëherë kjo mjafton për pastrim. Ëh prandaj thot këtu ato yndyrrat e papastër që janë, nëse ëh domethënë nëse përzihen me diçka, edhe ju largohet ajo flliqësira, edhe mbeten domethënë vetëm ato cilësitë e mira, kër nuk ka pengesë. Sepse thot e, autorit rahimehullah se sherjati nuk ka akuzuar ndonjë numër në larje do të thonë nuk është qëllimi me la 10 herë ose 100 herë ose një qështë, një, një papastërti mjafton që të largohet papastërtia pastaj edhe nëse mbeten gjithashtu nuk na ka akuzuar sherjati neve që të përdorim detergjente të përdor larje ashtu e larje ashtu të më thëmë vetëm të largohet. Pra kja është gjithashtu edhe e, largim prej vezveseve. E, të më thëmë në të gjitha në dytësirat nuk ka dhe një numër të saktum përveç në në dytësiren ose në jargët ligat e, e qenit. Aty du më thënë, shëriati nga ka kushtëzu që të pastrojmë shtatë herë. Gjithashtu, djetarë thënë se kjo vlenë për enët. Se, për nga mirë i sallallatë, në nëse e, qeni, du më thënë, pi në enën e, njërit prejus, athere, e dë njërit për jush, dhe du më thënë, duhet me derd njëhera të shka ka në enë, me pastru njëherë me e, me dhe edhe shtatë herë me ujë. Dhe du më thënë, kjo është e vetëmja ku ka zaktu me mënyrë të pastrimit. Pra, një herë me vezë dhe shtaher me ujë, kurse në në ndytcicat tjera nuk ka nevojë për më tepër se sa mnyhanimit të semifan vet vet ndytcicës. ë Po. Cilat janë ndytcicat? që këto cilat janë ato gjana të papastërtë që, që duhet largohen prej trupit, prej eh tesave, prej rrobave ose prej vendit. A dinë ndonjë? Ha. Ai është telpi. Nia asë thot mm. urina edhe jashtitia e njeriu. Apo. Gjithashtu edhe gjaqu i njeriu, përveçse atë cëhëhë më së qeku, e, nëse ka pak Gjak, dhe më thënë është falur, dhe më thënë nëse ka pika ose kështu, dhe më thënë nuk është ngarkim që të pastrohet. Në i përgjësi, dhe më thënë, dhe më thënë, gjaku është i papastër. Një ashtu është edhe gjaku që ka dalë prej kapëshës që i haët mishit. E jo gjaku që ka mbetë në mish. Dhe më thënë, gjaku që mbetë e të në mish, aja është i pastër, kur sa ajë që del me thërdhjen papastrë. e kafsës ajo është papastër. Ëh papastërti ose nditcira gjithashtu janë urina edhe jashtitja e balgata, do të thonë të gjitha kafsave kafsëve që është haram të hah. Do thonë çdo kafse që është haram të hah të është të sideli proteinë ose edhe papastër. Për këtu bëjmë përjashtim disa kafs. A dini ju ndonjë kafsh? Dev. Devja hart, atyçi nuk ka. Aha, përjashtim po pi. Ai që do të përjashtim, sa bëhet në veçka. Po. Sa të veçkasion. Po, ma ma macja. Është e ndalume të hart, mirëpo është i pastër, bëgoritë. Gjithashtu këtu sekun, më kan të libra tëra ka përmendur ve gomarin dhe e muska si ta macashte jo po do të thon nuk haet mirë po nuk është e papastër po pa. do të thon prarregullis çdo kafs që nuk haet që është haram ta haet ashte e papastër apo çdo gjë që del prej saj është e papastër po mirë pa sajt, për kësaj bën përjashtim maca se maca nuk haet por është e pastër edhe gjithashtu gamari dhe muska nëse i thonë ta mama shtu shqip musk sepse kuptojt për nga meri sër Allah nëse në ka hip, nga mar edhe nuk është pastru kurse mishi i tyne është i papastër të thotë nëse prejhet ose, ose kur të ngordh kuptojt të gjitha ngordhësirat janë papastër e do të vje për të më dhonë ka ufështë që si më thëmë bi, bishat, dhe më thëmë të gjitha kafshët që kanë vëmë vëmë qeni, ata janë të gjitha të papastrëta. Gjithashtu edhe ngortësirat, coftinat. Dhe më thëmë, janë të papastrëta, të gjitha. Përveç, dhe më thëmë njeriwi vdekur. Dhe më thëmë njeriwi vdekur nuk ashti papastrët. Edhe gjithashtu ato të cilat nuk kanë gjak që ju rrjedh, siç janë për shembë miza <coughs> muskornia edhe të tjera. Do të thonë ato nëse e binin në ujë, do të thonë nuk e bën papastër. Prandaj duhet me ditë se një coftin, pa marr para sy skas, edhe nëse është kafshë e hard, nëse është ngordhur, nëse uj, e ngordhur, përseun nëse ka ran ujë, ban ujin papastër. Po njeriu nëse vdes, edhe pse duhet lahet njeriu, po ai prekja e ujit nuk e nuk e ban u njën të papastër, të thët. Edhe coftina tjera, që të peshku, edhe karkaleci. Ata janë të pastër, të thë, sëpse lejohet të haën. A, të thët, dëmë thënë disa argumente këtu, Allah thon, aleikum, eddemu, u ka thënë, hërri me të alejkum, mejtët u e dëmu, u e lahmë alë këndzirë, e kësë në më ratë, të thët, juve, ju e së ndaluarë, ngërësira dhe gjaku, mish i derit e dhe të tjera, dëmë thënë që i ka përmendë Allahun ajetë, në surën ma i da jeti të retë. Për nga meri sallallahu në sallam ka tham, el mu'min u lajën gjusë, dëmë thënë, kjo është hadith që transmitohet të Bukhariu dhe muslimi nga e buhurera, in el mu'min e lajën gjusë, dëmë thënë, besimtari nuk është i papastër, Uh, kur saktuat e ka përmend autori al-mu'minu la yusuhayyu wala mejita, do të thonë <coughs> besimtari nuk është i papastër as i xavas i vdekur. Kur sëket me me ket stoic, uh, transmetohet nga Ibn Abasi te Hakimi. Mirpo këtu nuk ka vënë gjykim se është sahi apo jo, Allahu ta'ala. Te hadith ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u helle lana mitatan wa daman domthan neve na jan lejuar dy ngordhsira dy softina edhe dy gjaqe fa amma al mitatan ata dy ngordhsira jan peshku dhe karkaleci kurse gjaqet jan mlcia dhe spnetka mlcia ediniskast se thon mlcia e zez Ajast një organ që është nanën e djap, afër luktit. Do të thonë te kafse ta ajost e përbam për gjakut. Edhe s'më të ka as nanën e majt nën luktin, do të thonë ë edhe ajost e ka përbërje të madhe të gjakut. Se këto të dyja janë për pastrimin e gjakut, Shponejt. për prodhimin e gjakut. S'më të ka pëditë çat nëçin, në muslimia zez tanë pa. A ah. sa i thoë mëlçi, kurse muskritë e bardha ato vetë muskrit. Kurse jashtëqit ose bajgat, e kavësvecë hahen, edhe urina aty në nuk është e papastër. Ajo është e pastër. ë Pro, do të them, kjo është të na përseun ka Shumë pëngesa kanë njerëzit përshka këtë i njerëncës Kanë pëngesa për namazit, se tojnë në një të hajvanët e kështu Ato janë të gjithë atë pastërët, më të nuk pëngon për të falë Nuk ka nevoj me largu asmi fri i këpucët, as... Alen më falë edhe që ati ku kanë nejtë dhëndët, ku kanë... Po, të velë të po, dhëtë vijë e më dhëmë. Sperma e njerëjut është e pastërët nga ka penga me bi sallallahu alaihi wasallam e ka lase ka qen e njom kurse mse ka qen e fat vetem ka thërku per tu largu prej robes domthan e urina e djalit të vogël domthan i cili nuk ka ngram ushqim domthan as te papastër mirë po pastrimi bëhet vetem me spërkatje me ujë domthan jo me lavje se ka thëmë të nga meri sallallahu a nësëllem, ju gësëlu më mbëllil gjerje, duhet lahët urina e vajzës, e gocës, u e ju rëshu më mbëllil gulam, kurse urina e cunit, duhet sëpërkatët me uj. Pas të e thëtën, kur të largohet ajo në dytsira, duhet sëpërën, vendi është i pasëtër. E nëse mbetët erë, ose të në gjyrë, ajetë, dhe më thënë, nuk dëmëtërënë, dhe më thënë, nuk ka problemë. Mi aftonë vetëm me largu vetëm dëtësirën, a nëse imbede në gjurë mëtë, imbede dhe e herë, dhe më thënë, nëse në gjyra, nuk ka pëngesë. Se pëngë a meri sallallahu anë i më sëllimë, për gjakë në menstruacionit, i ka thënë khaules, radiallahu anë ha, jekëfikil maë u, wëla jë dhurru ki, aferruhu, këta apo se e shaldoni haditin, do të thënë mjafton uji edhe nuk të dëmton xhurma në xaku, do të thënë mjafton vetëm e la me ujë. ë, s'mbetet, do të thënë ngjyrë ose erë, do të thotë nuk ka pengesë. Për çakë demonstracion. Po. Do të thënë kjo është sa i përket ujrave edhe ndërtcicave dhe jenëve, të më thënë që i përmendëm dhejtë, është, kërse këtu tema në vijim është e, forma e abdesit, të më thënë simeret abdesit. Thotë, e njenë ujë e rafë al hadët, të më thënë me pasë qëlim, largimin e papastërtisë, ose me pasë qëlim, me mërë <coughs> abdes, për namaz, ose në gjashme. Një jeti, kuptohet, të më thënë, këj qëlimi, që i përmendë, është kusht për të gjitha vejprat. Edhe ato vejprat që kanë bëjnë me pasë tërtin, edhe ato që janë, dëmë thënë i badete. Se penga meri sallallahu alai nësallim ka tham, innem el amalu bin nijet, vë innem alikullimri immanewa. Dëmë thënë, vejprat vlerësojnë si pasë qëlimit, nijetit, edhe së cilit i takon e që ka pasë për qëlim. Pas taj, par, dëmë thënë, përpala njësjes avdesit, thotë bismillah, Në thënë, jo, ja, më tepër, ajo që është sunet është në thënë, bismillah. Pastaj, lahën durët tri herë dhe kjo është sunet. Pastaj, futët ujën gojë, bëhet ajo që quhet madhë madha arabisht, dë më thënë, shpëllahët goja, brenda, edhe eh, bëhet istin shakë. Istin shakë dë thëtë me, me futë ujën mrenën hunë kurse e instinthar, do thot me largu me me nxjer ujin prej hundës. Do thon bëhet mad mad mad mad instinka dhe instinthar 3 herë me 3 grushta ujë. Do thon 3 herë me me një grusht eh, bëhet të eh, lëd goja dhe hunda. Pastaj lahet fytyra 3 herë. Kurse fytyra Edheni ku janë kufitë e fytyrës që duhet larën, prej rënë vet flokëve përmi ball, deri në fund të mjegrës. Edhe, do të thonë kjo në gjasësi, kurse në gjersi nga veshit deri në vesh. E pastaj lahen duart deri të bryldat, 3 herë. Edhe, edhe koka fëshihet njëherë me fuj, dhe më thënë me durt, lagura, dhe më thënë duke filu nga bali, ba, nga balukja, dhe si më thënë, nga filimi i kokës, deri të qafa, me të dy durt, edhe durt këtë e në prapë për para, ku ka filu, njëherë, dhe më thënë, në <coughs> nuk është në regull nëse përserit e të kjo. Pastaj, me të njëti nuj, dhe më thënë, pajla edhe njëherë durt, utan gishtat tregues në vesh edhe me gishtin e madh, do të thonë vësihet pjesa e prapme e veshit, kurse me gishtin e tregues pjesa e ndërëshme. Pastaj lahen këndit deri te nyjet e këndve 3 herë, kështu. Kjo është 3. Qëçka njëherë kënd. Do thonë kjo është forma ma e plod e avdesit të cilën e ka banë për nga meri sallallahu aleyhi wa sallem. Kurse obligim, është ka një herë të lahëm, më tëmë tre herë është sënët. Me gjithat obligimet janë larja e fityrës, edhe aty përfshijet goja dhe hunë, larja e durve, deri të bryllat, edhe fshirja e kokës me gjithvesht, dhelaria kombë, do të thonë ka një herë ajo është obligim. Kurse përserit jas sommet deri në 3 herë. Për mi 3 herë është. Sa? Halo mira. Beda. Beda, do të thonë ta ajo nuk bën. Obligim gjithashtu ashteve të bëhen me radhë, si ka përmend Allahu. Do thonë najetin ku ka thonë ja ju helldine amanu, ajo që keni besuar. Iza qumtum ila salati do të të kujdonit faleni, fersilu wujuhakum, do të thotë lajni fytyrat, do të thon fytyrë, goja ve hundat, wa aydiyakum ila al-marafiq, atë duar deri te brylat. Wamsahu bi ru'usikum, atë fshijeni kokën, do të thon duke i fshijë me veshët, wa arjulakum ila al-ka'bayn, atë këmbët lajni deri te nyjet. Kjo do të thotë larja deri të e bryllat edhe deri të e mnjëjat e këmve ajo është e mjeftusme dhe ajo është sunat kurse shtimi nuk është sunat me gjithë se buhurera rrëtjallam nuk ka asë një hadith që të regon se për nga meri sallallahu i ka la ma shumë se bryllat kurse hadithi në të cilëm ka të regu e buhurera asë për nga meri sallallahu ka thonë u meti im do thrinjallet arabishti thujet ghurën muhadgjelin. Ghur është shumë si fjalis e gharë, dhe të të të thujet kalit që ka shenjë të bardh në balë. Kurse muhadgjel i thujet kalit që ka kamt, dhe më thënë, të kamt i ka shenjët e bardh dhe e dinja, aja është bukuri e kuaj dhe. Edhe ka thëmë për nga meri sallallohën e nësillim se umeti im dhe të rinjallët kështu, dhe më thënë, ghurë, dhe thot që se dhe da ken ftyren të shëndritur edhe durd edhe kant dhe më thonë të shëndritura pjesët e avdesit e pastaj ka thonë e buhurera femenis të ta aminkum enjutile ghurvete hua të hëgjile hu feljefaal dhe më thonë kush ka mundësi me shtu dhe më thonë dritën e ftyres dhe më thonë dritën e kravë dhe durve dhe më thonë aja është fjallë e buhurera nuk është hadith i fëngë a meri të shëllë Allah aja ësht Ashtu si e ka kuptu e buhurejra, mirë po në hadithët që e në nësëfëtu, prepinë a meri qëllë allahë vëllën sëllëm, nuk ka shtim dhe më thënë të larjes përmi brilë asë përmi njët e kambe. Gjitha fështu është obligim edhe që mos të ndahen, mos të ndahen, më thënë larja e pjesve, me ndë një ndarje që është sume madhe, që nuk ka të baje me veprate avdesit. Edhe në atë mënyrë nuk mund të mos t'u shtua vdesi aty ku ke, ku ken ku e ken ndërprer. Ti tratatë mast për fsirje në mesteve, si thonë të na. Do të ta ato qe visen në këmbë. Nëse njeriu ka kur më ra vdes, ka të vësura meste ose kputës, ose qërape, atëherë, më shumë, dhe ato i ka vesh me atë desë, atëherë preferohet që më stiheqe ato dhe të të fëshije, vetëm të fëshije për mi. Edhe ko zjatja për to, për përdorimin e tyre, dhe më thënë, është një ditë e një natë për atë që është në vendin e vetë, kurse tre ditë e tre netë, është për udhëtaren. Kushti, për të qenë këto të vlefshme ashtu si ti ke të vesh me avdes, do të thonë me avdes ku i kala kënd. Evë përdorimi i ktyne vlen vetëm për pastrim e vogël, për pastrimin e vogël, do të thonë për ose për pa pastrimin e vogël. E nëse ka nevojë për ulusin, do të thonë atëherë duhet patjetër mireq. <coughs> نجا نسي بن مالك رضي الله عنه ترسمتوه مثلا مرفوع سيها يكافر تركي عمرت صلى الله عليه وسلم تشيك عطان إذا توابع أحدكم مثلا كنت مرى عدس ديكوش بريوش ولبس خفايه اده يذهش مسته فليمسح عليهما وليصلي فيهما مثلا لتي يفشيه اده لتي فعلت مته ولا يخلعهما ان شاء الله الا من جنابه 3 thon edhe mos ti heq ato nëse do përveç në rast të xunublëkut këtë e transmeton hakimi dhe bën sahi e, gjithashtu nëse njeriu ka në pjesët e avdesit ka allsi a dini se an stalzsi i thon sipri thon ajo kur thehet një pjesë kur thehet në një ast dhe më thëmë bëhat me si thëm, gipsë, për që mos të levize, që të në gjithet. Nëse ka, dhe më thëmë, gipsë, ose ka, dhe më thëmë, për thyrje, ose ka, e, e ka lidhë dhe një vend që ka varë, ose e ka lidhë varët me në një ilax, atëherë, atëhë lejotë vetëm me i fëshinë jo me ila. Edhe për e, pastrimin e madhëve, për pastrimin e vogël. Domethënë edhe për këtu nuk ka e, nuk kushtohet që ato mi pas e, lidh ose mi pas e, mi pas vu me avdes. Domethënë pa mar para sys kur kanë ndodhur ai lëndimi ose thyerja kështu merot, dhe më radh. Domethënë ato lejohet vetëm mi fshi për mi. Gjithashtu, edhe në qofë se, ajo është ma teper si sa vendi ku është vara. Të më thënë, nëse ka vara në një piesë, mirë po duhet të lidhet ma, ma gjanë, atëhere, përkrejt atë vlenë. Por nëse ka mundësi të hijqët të lidhet vetëm në piesën e vara, së është ma mirë. E, me, mestet, në kam, fshihen e, vetëm në piesën e si përme. Kurse, këto ska për strëngimin e thyrjeve ose për mbulimin e varreve psihet kret e xhifa do të thonë e gjitha ajo ska përfim pjesën e avdesit do të thonë nëse e ka krajn deri deri te suhu e avsin deri te 8 aprili deri te brybi e avsin po jo kretat pri shtat avdes 10 jan çdo gjajë që del prej rrugëve të kryerjes sëvojës. Ë kaburment këtu daljen e tepërt të gjakut ose disa të ngjashme, do të thonë siç është e vjetra ose custom. Ë humbja e vëdijes për shkak të xhumit ose për ndonjë shkak tjetër. Ngrënia e mishit të devës. Fshirja, e, prekja, thëtë e gruas me epsh. Mirë po, kjo, dëmë thënë, nuk është diçka për të cilën ka argument. Dëmë thënë, atë që e kanë marë, e, disa djetarë, e marën prea jetit, e ulea mes të mund njëse, dëmë thënë, nëse i prekni gratë. Mirë po, e, kuptohet që qështjet e këtila në kur anë përmenën me allegori, nuk përmenën direktë, që Dëmë thënë, aty është përqilim mardhan një aintime me gruen edhe është përqilim pastërthia e madhe. Kurë që për atë se prekja e gruës e prish avdesin nuk ka në një argument direkt. Për kundë razi ka argument, se për nga meri sallallarën, dëmë thënë, ka raste ku e ka preko se ka pudh gruen edhe ka shku në gjami, dëmë thënë, pa marr avdes, që dëmë thënë, se ajo nuk e prish avdesin. Përveç nëse për shkak të kësaj del diçka prej rrugës së kryerjes së nevojës. Ja, <coughs> sa i përket mishit de deves. Do thonë çdo gjë që hahet prej deves, do thonë nuk është vetëm mishi, po edhe organet e brisme që hahen, person zemra, mëlçi tek shumëra. Nëse i ha ato janë që prisin avdesin kurse ato dëmë thënë qumështi i dëves nuk e prishavdesin, se qumështi është diska tjetër, kurse këto që i përmendëm janë të njashme me mishin, ose janë mishë në zhenitet. Dhe kjo është veçori për dëvejn, kurse se në filim ka qenë urdri për zdo mishë, dëmë thënë kur të haët, të mere të avdes, mirë po më vonë ka metë urdri vetën për mishin e dëves, se kanë pit me Ahmedin sallallahu alaihi wasallam, at marrim avdes kur ham mish deve, ka fam jo, ka fam nëse do marr avdes, nëse do mos marr. Edhe ka fam at marrim avdes për mish deve, po. e ka fam po. ëh Deveja ka 3 vezëri në rregullat e shariatit, 1, do të thonë se mish i saj e pris avdesin. 2 se nuk lejohet mufal aty ku rrin 9 edhe 3 se për pagimin e gjakut është esenc 9, do të thonë 100 9 është për vrasje, <coughs> kurse ka mundësi të zaventsohet ajo, mirëpo esenca është 9. Ë, që stou sai për kët vendeve ku flen kafshët to, domethan bagtit. Asht domethan ku flen vend lejohet mufal, kurse ku flen devet nuk lejohet. Lëap tutaj, ke qej. E po për lëapte nuk ka diçka ndonjë hadith direkt që të thëjë lejohet, se nuk ka nuk ka ndalesë. Si <clears throat> Tjetër gjaja që e pris avdesi në asht prekja e organit gjenital. Nën stat, këtu e ka përmend sehu edhe larjene të vdekurit. <coughs> Mirë po, gjithashtu edhe për këta nuk ka dhe një argument drejt për dejt, se larja të vdekurit e pris avdesin. Urdri për nga merit se lëllohu në nësërën për të marë avdes ose për të la, ashtë për, nuk është urdhër për obligim, pa është urdhër për preferim. Në më thanë, kuse banë dhenazën preferohet me marr avdes masksar ai që e lan preferohet të lahet e mirëpo nuk ka dënjë urdhë direkt se është të obligim të marrë avdes do të them se në esencë njëri kur të marrë avdes llogaritet se ka duhet pa tjetër argumenti prejrë që me dalë prej asaj esence. Tjetër gjallë që e prish avdesin është rritë deja, dhëmë thëmë dalja prej islamit, sëpse ajo i anullon të gjitha vejpra. Pra është qëlimi, se në qëpëse njeri u merë avdes edhe banë kufër, e nëndërko, pa bode një prishës të avdesit prapë këthehet në islam, ajë nuk ka avdes, nuk mundet me vazdu me atë. Ardes. se kjo është qështjetë të cilën e kam përmend në disa djetarë. <coughs> Përveç asaj rritë dheja gjithashtu dhe prish edhe pas tërtinë mafët, du më të ndohët mullarë. Allah i në rrëtë prishaj. <coughs> dhe tëtë, Allah u ka thonë, e u gja e ahadu minkum minel gha i ti e u lanës të më nisa. Dhe më thënë, për që është të artesit, ka thënë nësë të ajeti që përmenë artesin edhe kuslin, dëmë thënë nëse dikush për e jus është këthi për i kryrjes nevojes ose i prekni gratë, pra, si që thamë, është përqëllim mardhani në gratë. Për nga meri sallallahu, hëllim sallam, është pyt, e në të wabdha umilluhu mil ibil, dëmë thënë atë marim artes kur hamë mishdëveje, fe kale naam, edhe ka thë E, kurse për mestet ka than u alakim min gha etim u edhevlim u eneum dhe më than e, mos e, dhe thot e, ka than se nuk lejot me marr mest me përdor mestin për e, pastrimin e madh po ka than vetëm për kryerjet nevojes të madhë ose të vogël edhe të rej gjumit dhe më than këto janë ato për të, cilë, të cilat e prishin avdesin me gjithë se këtu gjumin Po, e ka përmejnë të të, të humbja e vetë dhijes. Të më thënë humbja e vetë dhijes, pa marrë për, për asërisha është me gjumë, pa me diçka tjetër. Ta është për pastrimin e madhë, për ghuslin. Cilat janë ato, të cilat e obligojnë ghuslin. E, në një gjunob lëku, gjunob, dhe më thënë gjenabë, arabishtë, e ajo gjunub lëku bëhet nën A dhe më thonë ose me ejakulim që ofte ejakulimi për shka këtë mardhonjes ose për diska tjetër nën B për, e, nëse takohen dy sinetimet dhe më thonë si që përmenet pra edhe nëse s'ka ejakulim atëherë njëri u bëhet gjunub dhe duhet të Tjetëra, është dalja e gjakut menstruacionit, <coughs> ose të lehonis. Në më thonë, gjakut menstruacionit dhjetë, kurse lehonia, në më thonë mundet me fillu për para lindjes. Në më thonë, fillon në dalja e gjakut edhe, atëher e bëhet e papastër për namaz, duhet pasi të përfundoj gjakderdhja lehonis të lahet eh ajo që obligon larjen gjithashtu është edhe vdekja. Domthon obligohet të lahet i vdekuri përveç Sahidit. Tjetër që obligon larjen është hyrja në Islam, em mosbesimtarit. Eh siç ka ndodh, domthon kanë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka thënë Allahu wa in kuntum junuban fat taharu, domthon nëse jeni junub, atëherë lahu. Gjithashtu ka thënë wala ta kërëbu hunne hëtta jetë hurnë, pra mos ju afroni atyne grave, kur janë menstruacione, deri sa të pastrohen. F, e, kjo përshëllim, deri sa të pastrohen, pra deri sa të ju të ndërpritet menstruacioni. Fe idha të pëhërne, fe të hunne min hajthu emarëkumullah, e kur të pastrohen, dhe më thënë kur të lahën, atëherë, e, Atërë e afrojë unë i atyre ashtu si që ka urdru Allahu. Më than, nuk më afton vetëm dërprerja menstruacione, për duhet edhe të lahën për, për të qene leju me afrimi ndaj grave. Nuk më thonë, kjo është punës guslit. Mirë po kjo të regonë se menstruacioni është një për atyre që obligojnë larjen e gjithashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç fam pak më herët ka urdhëruar që të lahet ai që e ka lë të vdekurin. Mirpo këtu do të thotë ky nuk, thot, nuk është urdhër e, për bigim. Edhe i ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë raste ata që kanë humbën islam lahen. Këtu, të lahen. Ktu ndoshta e dini se ka disa kanë thonë se duhet njerë të lahet, ai që ka do me pranu islamin, duhet të lahet, pastaj të thojë laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, që të hijen islami pastër, kurse disa kanë thonë që duhet njerë të thojë laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, pastaj të lahet. Edhe kuptohet që nëse lahet, për para thanjes shahadetit, në më thonë, ai, atvepre ka bon kufrë edhe nuk nuk i vlenë. Kur të hijen islam, duhet t lahet e vërtet është se pasi të pranojë islamin edhe të dëshmojë shahadetin atëherë duhet mullar <coughs> kurse, cilë mënyra e larjes ashtë, dëmë thënë, si është lafën nga meri si që kanë transmitu dëmë thënë, Asha radiallahu anha dhe Hafsa radiallahu anha ka transmitimit pëtune që të regojnë që në fillin eh duhet lahet organi genital, pastaj merret avdes sigur për namaz, avdes plot. Pastaj i hidhet ujë në kok, kokë, duke lag kokën, do të thon duke i fut gishtat në rrënjë të flokës, në rrënjë të flokëve që mrije uji deri te lëkura. Pastaj duhet, do të thon, të hidhet uji mbi gjithë trupin, që të larë të gjithë trupi. Edhe ma në fund, për nga meri sallallahu a.sallim, i ka la kamt në tjetër vend, jo aty ku është la, për po, ma larkë. Këtë transmiton hafsa, radhiallahu anha. Kuptatë që dëmë thënë aty, kër është la për nga meri sallallahu a.sallim, ajo ka qenë dhe, dëmë thënë dhe, edhe është largu me një vend tjetër, ma të thatë, edhe i ka la kamt aty. Kërështë la për nga meri sallallahu a.sallim, Domthon lejo të tham kontrave atë ku ku jela. Obligimi i i goslit, i larjes është që të larë të gjithë trupi. Ktu përpësihet edhe goja edhe hunda, edhe përpësihet lëkura edhe në vendet ku ka çime të shpeshta, edhe ku ka trralla ose të vogla. Domthon duhet patjetër të gjithë lëkura Përskohet me uwi Wallahu a'lam Wa sallallahu wa sallam A'la abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad